А коли й вони не змогли зморити його, повернувся, думкою, до свого будинку. Замість баранів, рахуючи черепиці на даху та цвяхи у плінтусах. Навіть очі не заплющувались, і він бачив свій будинок так ясно, ніби блукав ним. На другому поверсі у його кімнатах, куди не заходили діти, валялися речі та одяг, кинуті, як прийдеться, Біля стіни в коридорі можна було натрапити на стосик книжок. При вході до спальні, поставлені одна на одну, хитко височили картонні коробки, можливо, з чимось цінним, а можливо, і зі сміттям, до якого не доходили руки. У кухні, захаращеній посудом, стояв аби як прибраний стіл. Сірий світанок потроху просочувався крізь куртини, поступово повертав речам їхні реальні образи, стягаючи з них флер таємничості і відкриваючи буденну запущеність. Вікно світлішало. Валерій підвів очі на пер'їздці хмари, які швидко пролітали над містом на великій висоті. Вони не несуть із собою дощу. Лише якусь напругу, подумав Валерій, відчуваючи дотик теплого вітру на щоках. Якесь неприємне перечуття стискало груди. Відчував постійний тупий біль. Рясний піт раптом зволожив його лоб і шию, викликаючи напад мерзлякуватості і підсилюючи біль. Свідомість затухала по Звужуючи поле зору і погойдуючи на хвилях, якими він нібито плив. Пото було так багато, що він почав крапати з брів. Біль у лівому плечі став нестерпним. Це смерть, подумав старий. Треба дочекатися кінця і побачити, що там. Нехай біль керує, нехай доводить. Вирій різнобарвних вогників указував шлях, і Валерій летів туди. І це не була цікавість. Його вело відчуття остаточності розв'язки усіх заплутаних справ, які можна було вирішити лише повним знищенням усього минулого. Раптом він відчув холод у шлунку, біль, який згинав його, примушуючи смикати ногами. Валерій інстинктивно скочив з ліжка, зробив непевний крок до вікна і вистромив голову назовні крізь порожню раму. Визернувши з вікна, він здригнувся від нічної прохолоди. Молодий місяць зійшов над містом і натягнув над ним пелену холоду, щедро насичену дзвінкою свіжістю. Пахощі повітря раптом нагадали весну, і Валерій поспішно й радісно зробив глибокий вдих, приготувавшись посмакувати запахом весняних багать, але замість них долинув дурман нічних троянд, лілей та м'яти. Повітря пахло холодною водою і теплим камінням. «Ні, не зараз. Тільки не зараз», – подумки кричав старий, – «живи». Широко розкритий рот, захлинаючись, хапав великі порції повітря. Незважаючи ні на що, це тіло ще бажало жити, і життя, ніби змилостивившись маленькими струмочками, чи навіть краплинами, ліниво повернулося до Валерія, даючи йому можливість іще трохи побути на землі. Не просто так а для виконання місії, довіреної йому колись дуже давно. Валерій з'явився у будинку номер 19 саме тоді, коли хвора істерично вичитувала за щось свою горбату сестру. А та вже й не мала сили відповідати і, витираючи сльози, сховалась на кухні. І занадто суворо до неї втрутився Валерій. Бо це неможливо терпіти. Вона говорить, казна що, просто дратує мене. А скільки говорить,